Давида Говштейна та інших діячів єврейської літератури, що жили в Києві. За те ж як нахабно розперезалися Ілля Стебун, Євгена Дельгейм та Лазар Санов. Літературна газета перетворилася на їхню вотчину, Партійна преса друкувала їхні випади проти найталановитіших українських письменників майже щотижнь. Вони пишалися своїм верховенством і не просто критикували творчість Максима Рильського, Юрія Яновського, Івана Сенченка та інших, а робили з них мало небандерівців. Наприкінці 1990 року, коли я вже повернувся з Америки, в українській пресі з'явився давній донос Іллі Стебуна та Євгена Адельгейма, написаний на ім'я Лазаря Кагановича. В ньому обріхано майже всіх провідних українських письменників. Автори доносу робили з них буржуазних націоналістів, запроданців, ворогів українського народу. Готувалася не тільки моральна розправа, але й фізична. І як перший крок до цього – усунення неблагонадійних із будь-яких посад у керівництві спілки. На їхнє місце автори листа до ЦК пропонували тих, кого за завданням Кагановича вчинив розгром творчості провідних українських письменників. Тобто Миколи Руденка, Олеся Гончара, Наума Тихого, Олександра Підсуху та інших молодих письменників. Десь я мав необережність розказати про відомий читачевий епізод у готелі «Москва», коли Малишко і Нехода малювали образ Первомайського з антисемітських позицій. На попередніх сторінках я описав цей епізод так, як він виглядав насправді. Та я, звісно, не хотів, аби ця справа набрала офіційного характеру. А в листі до Лазаря Кагановича Стебун і Адельгейм на цьому московському епізоді ґрунтували докази того, що в українському письменницькому середовищі панує зоологічний антисемітизм. Я нічого не знав про лист Адельгейма і Стебуна, і лише через 43 роки, коли опубліковано цей донос, здається в газеті «Сільській вісті», з великим смутком і гіркотою побачив, до якої підлої справи був утягнутий. Сьогодні неможливо встановити, звідки Стебунові та Дельгейму стала відома приватна розмова в готелі «Москва». Мабуть, я розповів про неї в такій самій приватній розмові десь за чаркою. Брехні тут не було, отже мені й каратися, бо цім то немає за що. А все ж таки я караюся, бо став мимовільним співучасником політичного доносу на своїх колег. Мабуть, не варто пояснювати, що наші приватні розмови не бувають такі політично виважені, як те, що ми проголошуємо з трибуни та публікуємо в пресі. Отож, сама метода ґрунтування політичних висновків на якихось п'яних балачках уже є підлістю. А найстрашніше те, що лист Стебуна Дельгейма, як вони на те й розраховували, потрапив на робочий стіл Лазаря Кагановича. Каганович його не просто прочитав, а вивчив із державним олівцем у руках. Він зробив свої помітки на сторінках цього документа. Зміст тих поміток не дозволяє сумніватися, що все найталановитіше в українській літературі за вказівками Лазаря Мойсеєвича мало бути спроваджене до Кривавої Січкарні. Чому в 47-48 роках не сталося страхітливого повернення 37-38 років? Це належить іще вивчати». Опублікований донос Іллі Стебуна і Євгена Адельгейма та помітки на ньому, зроблені рукою Кагановича, показують, що таке повторення планувалося. З другого боку, не можна виключати іншого варіанту сценарію – дати змогу космополітам виявити себе якомога повніше, щоб згодом розчевити їх під Беріївським чоботом. Ця друга справа, на відміну від першої, була успішно здійснена. В цьому разі Сталін не спинив беріївої руки так, як він спинив руку Кагановича. А може й справді тут допомогла українським літераторам дипломатія Микити Хрущова, який мав достатньо причин ненавидіти те, що робив на країні Лазар Каганович. Років за п'ять до смерті Андрія Малишке ми з ним зблизились і подружили. Андрій Самілович був певен, що його від загибелі врятував саме Хрущов. Мушу знову спрямувати Ліхтарика на подію, яка станеться через 30 років. Маю на увазі суд наді мною і Олексою Тихим у Донецьку. Ілля Стебун виступить на суді як експерт КДБ в справі Тихого. Звичайно, він робитиме з мого посправника буржуазного націоналіста. Та про це згодом. Дещо з приватного життя. Тим часом належить розказати, що відбувалося в моєму приватному житті. Правду кажучи, приватним його назвати не можна, бо ми з Іриною вийшли на велику сцену.